Пелюхами. Вони знімали її приїзд Можна мати все і нічого не відчувати Нора лабіринт 74 800 поширень 485 300 лайків Настільки шалено подумати, що це життя співіснує з іншими її життями Просто як одна з нот в акорді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 Сідаючи в ліфт, Джоана попросила іншу жінку, яку Нора запам'ятала з автобуса, принести її з бару напоїв. Под кастером по пиву Норі газовану воду, а собі – кайпіріньо. І в номер занесе Має. «Мабуть, я в цьому житті не питуща», – подумала Нора, йдучи від ліфта рожевим плюшовим килимом до свого номера. А війшовши туди –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 Я дуже рада, що вам подобається. Нора намагалася придумати, як відкрутитися від цього інтерв'ю. Сказати, що болить голова? Живіт? Але перед усім мені б хотілося поговорити про ту, яку ви випустили першою. Руки геть від мого життя. Це така особиста заява. Нора вичавила з себе посмішку. У пісні все сказано. Безумовно, були деякі домисли щодо того, чи пов'язана ця пісня з, як це називається англійською, судовою забороною, підказала Джоанна. Так, із судовою забороною. М -м -м, Нора була геть заскочена. Ну, я б хотіла, щоб усе, що сказано, і залишалося так, як у пісні. Мені про це нелегко говорити. Так, розумію. Просто в недавньому інтерв'ю журналу Rolling Stone ви трохи розповідали про вашого колишнього бойфренда Дена Лорда. Зокрема про те, як важко було домогтися для нього судової заборони, коли він почав вас переслідувати. Адже він пробував вломитися у ваш дім, а потім розповідав журналістам, що це він написав слова пісні, Прекрасне небо. О, Боже! Нора була готова чи то засміятися, чи розплакатися, але якось втрималася і від того, і від того. Цю пісню я написала, коли ще була з ним, але йому вона не сподобалась. І те, що я співаю в гурті, не сподобалось. Він дуже цього не любив. Терпіти не міг ні мого брата, ні Равії, ні Еллу, яка була з нами в першому складі групи. Був дуже ревнивий. Якийсь сюрреалізм. В одному житті, якого Норі Буцін хотілося, Ден у шлюбі з нею так знудився, що завів коханку. А в цьому вламувався в її дім, бо не міг витримати, що вона чогось домоглася в житті. «Він мудак», – сказала Нора. Не знаю, якою португальською лайкою називають таких жахливих людей. Кабрао, це те саме, що у вас мудак. Або козел, додав із кам'яним обличчям оператор. Так, от саме Кабрао. Він виявився зовсім не таким, яким я його спочатку бачила. Так дивно, коли твоє життя змінюється, люди починають поводитися геть по-іншому. Мабуть, Така ціна слави. І ви написали пісню Генрі Девід Торо. Не часто можна почути пісню, названу на честь великого філософа. Звичайно. Ну, коли я вивчала філософію в університеті, я його любила найдужче. Звідси й моє татуювання. А ще назва Генрі Девід Торо для пісні дещо краща, ніж Іммануїл Кант. Тепер... Уже нора розійшлася. Не так уже й важко природно поводитися в житті, для якого ти створена. Ну і «Вий», звичайно. Така потужна пісня – номер один у 22 країнах. Кліп із голівудськими зірками першої величини, який здобув Греммі. Напевне, про цю пісню вже все сказано? Мабуть так. Джуана пішла по ще один медяник. Марсело м'яко всміхнувся і продовжив. Для мене в ній є щось первісне у цій пісні, ніби ви випускаєте на волю все. А потім я виявив, що ви написали її вночі після того, як звільнили свого попереднього менеджера. Того, що був до Джоани. Коли виявили, що він вас обкрадає. Так, це було недобре, зімпровізувала Нора. Така зрада. Я був великим фанатом лабіринтів і допіснівий. Але оце вже повністю моє. Ця пісня іще дівчинка з маяка. Отоді вже я відчув. Нора Сіт – геній. Текст пісні доволі абстрактний. Але спосіб, у який виявляється гнів, і ніжний, і душевний, і потужний водночас. Це схоже на ранніх Q. Щось є від Френка Оушена, від «The Capents» і «Time Impala». Нора спробувала уявити, що ж це за композиція така, але не змогла. Марсело, здивувавши всіх, раптом заспівав. «Усмішок годі, музико стій». Просто крізь хмари на місяць вий. Нора всміхнулася і кивнула, ніби ці слова були їй знайомі. Так, так, справді вити хотілося. Обличчя Марсело посерйознішало. Схоже, він дійсно емоційно співчував їй. За останні роки у вашому житті стільки всього було. Прислідувачі, погані менеджери, наклепи, суд. Непрості ситуації з авторськими правами, неприємний розрив з Райном Бейлі, те, як сприйняли останній альбом, реабілітація, о той інцидент у Торонто, випадок, коли ви знепритомніли від утоми в Парижі, особиста трагедія, драма, драма, драма і втручання журналістів в особисте життя. Як ви гадаєте, за що преса так вас не любить? Норі стало недобре. То ось вона яка слава. Наче тебе весь час поять солодко-гірким коктейлем поклоніння і безцеремонності. Не дивно, що стільки відомих людей сходили з рейок, якщо їх так кидало в різні боки. Відчуття, ніби тебе одночасно цілують і б'ють по обличчю. Не, не знаю, це взагалі шаленство якесь. Я ось про що. Ви ніколи не думали, яким стало б ваше життя, якби ви обрали інший шлях? Нора слухала і дивилася на бульбашки у своїй мінеральці. Можна уявити, що є легші шляхи, мовила Нора, розуміючи щось уперше. Але, можливо, легких шляхів взагалі не буває. Є просто шляхи.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 З нервовим сміхом гукнула її Джоанна. «Нора!» Нора сіла в ліфт і спустилася в бар. І спитала там Раві. «Ти казав, що Джо триндить з іноземними журналістами?» «Що?» «Ти казав! Я спитала, де Джо, а ти відповів, триндить з іноземними журналістами?» Він поставив своє пиво і зачудовано подивився на Нору.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 Бо життя не скінчиться, коли воно не почалось. Лід на воді під ногою тріщить. Може стати золотом все, що блищить. Усмішок годі, музико, стій. Просто крізь хмари на місяць вий. Вий у темну ніч з вовком віч на віч. Вий пробив час твій. Вий удар відбий. Ви, ви, ви, ви, ви, ви, ви, ви, ви, ви ненавижу цей процес.